Пророк Малахия Пророк Малахия е последният от 12-те малки пророци. Почти нищо не се знае за неговия живот. Предполага се, че е пророчествал от 415 до 400-та година преди Христа. Той предсказва идването на Йоанн Кръстител. Книгата на Малахия се състои от 4 глави. Първата глава започва с думите «Товарът на Словото Господне чрез ръката на Малахия към Израиля». И изрежда, че Господ ги е възлюбил още от Яков, но те не са оценили тази любов и затова Той е недоволен от тяхното поведение. И накрая на главата се казва «Защото аз съм Велик Цар», говори Господ Саваот, «И името ми е страшно в народите». Във втората глава Бог се обръща към свещениците, които са се отклонили от пътя на правдата и истината и главата започва така. И сега тази заповед се дава вам, свещеници. Ако не послушате и ако не турите това на сърце, за да не дадете слава на името ми, говори Господ Бог Саваот, тогава ще проводя проклятията във вас, и ще прокълна благословенията ви. Ей, и проклея ги, защото не туриха това на сърце. Тук се прокарва идеята за светоста и силата на името Божие. И всеки, който произнася името Божие, без нужното благоговение и страхопочитание, той сам привлича на себе си проклятието, защото Името Божие е свързано с мощни сили и когато го произнесем, тези сили се отправят към нас и ако не намерят поле за работа в нас, те действат разрушително. От нас зависи, от нашето душевно състояние, тези сили да действат благотворно. Третата глава е най-важната. Тя е сърцето на книгата му нея говори за Христа и за Йоанн кръстител и започва така. Ето аз провождам Вестителя си и ще устрой път към мене, Господ, когато вие търсите, внезапно ще дойде в храма си. Ей ангелът на завета, когато вие желаете. Ето, иде, говори Господ, Бог Саваот. Но кой може да изтърпи деня на пришествието му? И кой може да устрои грешка? И кой може да устои при присъствието му? Защото той е като огън, натопител и като мило, но велевичари. И ще седна като който топи чисти сребро и ще очистя Левиевите синове и ще ги притопи като злато и сребро и ще принасят Господу приношения с правда. От този пасаж ясно се вижда, че той говори за Йоанн Кръстител и за Христа, което показва, че той е имал голямо ясновидство, бил е посветен и е прониквал далече в бъдещето, виждал е след 400 години какво ще стане. Понататък се говори, че евреите се отклонили от Божия закон и това им казва чрез пророка. От дните на отците ви отделихте се от повеленията ми и не ги опазихте. Обърнете се към мене и аз ще се обърна към вас, говори Господ Саваот. Но рекохте. В какво да се обърнем? Ще краде ли човек от Бога? Вие обаче ме крадохте и говорите в какво те крадохме? В десятъците и приношенията. Вие сте проклети с клетва, защото вие ме крадохте, ей всичкия народ. Донесете всичките десятъци във влагалището, за да бъдат храна в дома ми и опитайте ме сега в това Говори Господ Саваот, ако не ви отворя хлябите небесни, да излея благословението върху вас, щото да не стига местото за Него. И ще запретя за вас на поглащателя и няма да поврежда плодовете на земята ви, нито лозата ще хвърля преди време на плода си на полето говори Господ Бог Саваот. И ще ви облажват всички народи, защото ще бъдете вие желател на земя, говори Господ Бог Саваот. 7:12 стих В тези няколко стиха се говори за важността на закона за десятъка, който е закон за всемирното изобилие. Когато човек отделя десятък от придобитото от неговия труд, то целият му труд се благославя. Не Господ има нужда от нашия десятък, но такъв е пътят на идването на живите блага. Човек трябва да даде, за да му се даде. Един извор, ако не дава, той се подпушва. Така че законът за десятъка е закон за дара. Давай, за да ти се даде. В окултната наука този закон е известен като закон на всемирното изобилие, а учителят го нарича закон на Ополенс. Той се практикува от всички окултни школи. По-нататък се говори за съдбата на хора, които служат на Бога и за тези, които не му служат и живеят за себе си. И главата завършва с думите. В онзи ден когато приготвя скъпоценностите си и ще бъда благоотробен за тях, както е благоотробен човек за сина си, който му работи. Тогава ще се обърнете и разсъдите между праведен и нечестив, между който служи на Бога и който не му служи. Четвърта глава продължава да говори за положението на праведните и нечестивите и казва, защото ето Иде ден, който ще гори като пещ, и всичките горделиви и всички, които правят насилие, ще бъдат плява, и идещия ден ще ги изгори, говори Господ Бог Саваот. Та няма да им остане ни корен, ни ветва, а вам, които се боите от името ми, ще изгрее слънцето на правдата с изцеление в крилата си. И ще излезете... И ще се разиграете като телци из обора и ще стъпчете нечестивите, защото те ще бъдат пепел под нозете ви, в който ден аз направя това, говори Господ Бог Саваот. И на края на главата, в пети и шести стих, Господ казва, ето, аз ще проводя Илия пророка, преди да дойде Деня Господен, Великият и Страшният, и той ще обърне сърцата на бащите към чадата и сърцата на чадата към бащите им, да не дойда и да поразя земята с проклятия. В тези два стиха ясно се говори за закона на прераждането. Показва Господ, че ще прати Илия, подразбира се, че ще се прероди, И той се природи в Иоанн Крастител и Христос, когато го питаха, нали Илия трябваше по-рано да дойде, той казал, Илия вече дойде, и сториха с него каквото искаха. С това завършва изложението за пророците, тяхната окултно-мистична наука. От приведените стихове от книгите на всички пророци се вижда много ясно, че те са дълбоки мистици, и големи ясновици посветени, преживяват дълбоки неща и с ясновицки поглед виждат хиляди години в бъдещето. Всичко това показва, че те са притежавали великата божествена наука, притежавали са окултното знание и са били във връзка с Господа, с Божествения Дух, с Духа на Слънцето и с различни възвишени същества от ангелската иерархия. За да бъде пълно изложението на Старозаветните пророци, ще направя кратко изложение за цар Давид и цар Соломон, които също са посветени в тайните на окултната мъдрост и са били във връзка с Бога.